Отаві забракло слів на таке нечуване зухвальство. Не знав, чи варто далі сперечатися із цим дивно-цинічним чоловіком. Показав бузині на двері. Прошу вас, нам більше ні про що говорити. Бузина поставив своє прізвище, альбом вийшов у світ. Його хвалили, хвалили й бузину. І він, здається, навіть продемонстрував якусь там скромність, бо не вискакував ні в кандидати, ні в доктори наук, так і лишився молодшим науковим працівником. Єдине, чого запрагнув, це перейти у відділ професора Оттави, що для нього було зроблено, не питаючи думки керівника відділу. Та Бузина і не докучав своєму керівникові. Науку полишив цілковито бо й перед тим дуже мало мав з нею спільного. Зате весь свій запал спрямував на організаторство. Десь бігав, когось умовляв, згуртовував, змобілізовував, засідав, збирав збори, сигналізував про недоліки, відгукувався від імені. Тепер звався не просто Бузина, а товариш Бузина. Непомітно перебрав до своїх рук усі непомітні важелі якими регулювалося звичне життя інституту. І ось коли упало таке велике нещастя, як війна, коли одні пішли відразу на фронт, другі злякалися, треті розгубилися, Бузина, який на рівні з професорами звідкись добув для себе бронь, виявився найпоміркованішим зберіг найбільший спокій і враз став називатися в інституті незвичним і не зовсім зрозумілим словом – евакуатор. Але, мовить, професор Та був не зовсім справедливий у своїх думках про Бузино, просто заздрив, що той все-таки зміг виїхати з Києва, а от він носився своїми іконами, як дурень ступою, поки і попав до фашистів – Справді, кому потрібні якісь ікони, коли гинуть цілі держави? Пізно, розумієш, надто пізно, тільки по тому, як сам кинув ікони, бібліотеку, все, все, навіть про собори забув на деякий час, хопивши за руку Бориса. З такими самими, як і він намагався втекти з оточеного Києва, через Дніпро пробратися не міг, тому кинувся по давній дорозі на Васильків де в селі жила старша сестра його колишньої дружини. Хотів сховати Бориса. Пізно скаменувся, надто пізно. Мотоциклісти в довгих, неглучких плащах обскочили їх з обох боків, погнали від дороги в по полю. Отава штовхнув Бориса до кущів, вукнувши йому, пробирайся до тітки, а сам, щоб відвернути ворогів від сина, підняв руки і спотикаючись пішов на зустріч мотоциклістам. Його погнали назад до Києва по тій самій дорозі, по якій колись князі вирушали на печенігів і половців і по якій бувало втікали до свого великого золотого города. Він нікуди не втік, опинився в таборі, місяць слухав жахливу музику розстрілів у київських ярах, а тепер отримав собі в нагороду свого наукового колегу. Отава вдягнувся в чисте, щось з'їв, навіть не розібравши гразд, чим його нагодувала баба Галя. Байдужо по постійне обвішені іконами. Справді, з помешкання нічого не зникло. Став у кабінеті коло вікна, розгублено по Терщуку. Що далі? Що? По вулиці... Проїздили німецькі машини, легкові і вантажні, тягнулися кінні запряги, криті міцні фургони, годовані бельгійські важковози, мордаті візничі в негнучких зеленавих плащах. По тротуарах теж ішли німці, солдати, рідші офіцери, а киян майже і невидко було. А коли проходила якась жінка, чи пробігала дитина, або накульгував старий, то чомусь всі вони трималися не тротуарів, як то воно завжди велося, а бруківки. Їм вільно було йти лише по бруківці, мов коням, і вони, боязко озираючись, лякаючись машин, коней і людей, що мали зброю, намагалися якомога швидше пройти, куди треба. Щезнути зачей, вони радо б провалилися крізь землю, якби могли, але земля тримала їх, міцно тримала, і вони повинні були зносити на ругу. Їм судилося випити гірку чашу приниження і послідження, і добре, якщо хтось пив її з власної вини, як от він Гордіотава, а коли не з власної і тут серед поодиноких, зіпхнутих, загнатих на бруківку, він побачив свого сина Бориса. Спершу навіть не впізнав його. Така зламець і зіщуленість була у синовій постаті. Хлопець перестрибом, косуючи через плече на вікна батьківського помешкання, пробіг униз по вулиці. Пробіг так швидко, що Гордій Отава, вже впізнавши Бориса, не міг навіть подати йому якийсь знак, тільки подивився дивній хлопцевій поведінці. Біжить мимо дому, нічого не бачить. Куди? Навіщо? А Борис, десь завернувши, вже біг назад, але тепер йому доводилося бігти вгору, тому він наближався повільніше і якось ніби довше зупиняв погляд на вікнах за одним з яких закляк його батько. І вже тепер Гордій Отава вирішив будь-що скористатися з нагоди. Він чим дуж замахав ма руками, він навіть пістрибнув кілька разів і навіть німо закричав Борисові «Не бійся, додому!» І хлопець побачив батькові знаки і, видно, повірив, що небезпеки немає, бо й кому б мав вірити, як не батькові? Так само не дбалим перестрибом він завернув до будинку і за кілька хвилин мав стати перед вхідними дверима помешкання. Професор Тава на п'їнках прокрався коридором, нечутно зняв ланцюжок, бачила баба Галя. Крутнув ключ у замкові, притулив вухо до дверей, ждав борисових кроків на сходах. Але ждав марно. В будинку стояла тиша, як у велетенському мертвому восі. Ота переступив з ноги на ногу, серце йому вилося гучніше-гучніше, мов би хотілося виповнити своїм стукотом причайно німотняву кам'яних сходів. І враз все довкола здригнулося, зойкнуло, зболено струхнулися сходи, підлога під ногами стіни. Знизу самого дна химерного вестибюля вдарилися б камінь одне єдине слово «батьку». Слово розпач, слово волання, слово осуд, батьку, батьку, як же це, чому, як ти міг? Отаваш штовхнув усім тілом двері і полетів униз по сходах, ще не добігаючи, побачив, як двоє сесідців крутять руки Борисові, тягнуть його до виходу. Помінялися ролями, тоді він пішов до мотоциклістів, щоб порятувати сина, тепер сам урятувався ціною синової неволі. Засліпленість, яка найшла на нього при тому страшному крикові батьку, мить зникла. Він знав, що нічим не зарадить Борисові, якщо отак зараз кинеться на солдатів, якщо навіть задушить або перегризе горло одному з них. Але й віддати синами з боротьбі теж не міг. Повинен був рятувати його, і то рятувати будь-якою ціною. Тому круто повернувся і в кілька скоків, подолавши марш до другого поверху, застукатів кулаками й ногами в двері академіка Писаренка в тяжкі дубові двері, прикрашені так само безглуздим і нездарним різьбленням, як і двері його помешкання. По той бік хапливо протупотіли чоботи, двері відчинилися. Озвірений солдат в розтебному мундирі з чорним. Царатовим фартухом на животі вискочив до отави. Професора шнуре, негайно професора шнуре, не даючи йому роззявити рота, панічно загукав отава. А що солдат, не міняючи виразу свого обличчя, видно, не квапився кликати самого хазяїна, то ота вже хотів. Турнути його геть і самому бігти до помешкання. Як тут, у другому кінці довго коридору, з'явився по-домашньому в довгому халаті і в капцях на босоногу стурбований Адальберт Шнурре. «О, професора Таве, колега!» – ще здалека подав він голос. «Ви до мене? Радий, радий. Професора?» Отава не міг хопити віддиху. «Там, мій, мого син». Прошу вас, увійдіть, гостинно розвів руками шнури. Мого сина там, ваші, порятуйте, спасіть, вони, ради Бога. Отава виштухнув себе до одинокі слова, насилу стримуючись, щоб не підскочити до шнури і не вхопити його за груди і трясти, поки не стрясе з нього отой спокій, оту байдужість, витрясе з нього душу. Що? Підняв нарешті брови шнури. Ваш син? З вашим сином нещастя? У вас є син? Малого вхопили ваші солдати, там, унизу. Він йшов додому, я прошу вас. Ну, я зрозумів нарешті. Шнура являв собою прекрасне поєднання стурбованості і доброзичливості. Курт, негайно вниз, скажи від мого імені, що вони там собі думають. Це син професора Тави. Вони стояли мовчки, один по той бік, другий по той бік порога, стояли, аж поки знизу почулося лихоманкове, Перестрибування на сходах «Я вас розумію», – сказав Шнур. «Повірте мені, я сам батько» Але Гордіотаве не чув його слів Невдячно повернувшись спиною До Адальберта Шнура, Кинувся на зустріч синові Хопив його обійми Підняв у повітря Хоч який був хлялий А хлопець уже майже Дорівнювався йому з ростом «Ну, я ж їм дам», – Відхекуючись, – сказав Борис «Я їм так, цим фашистюрам, я їм ще покажу, ще віддячу!» Піднявся по сходах іденщик штурмбарфюрера Шнурри. Несміливо став по цей бік порога, щоб зачинити потім двері, коли начальник піде, але шнуре мовчки вказав йому рукою, пропускаючи повз себе. А сам стояв у розчинених дверях і слухав задихані слова малого Оттави. Аж поки на третьому поверсі все змовкло. Вік тисяча четвертий літо радо гость. І поставить церковь, і со праздник велик варя тридцятого провар меду. зозивавши боляри своя і посадники. Старейшини по всім градам, І люді много, І у убогим 300 грівін. Літопис Нестора Придовга валка Кликотливо посувалися Безмовні ліси, Геть від людських осель Від лихого ока. Аж диво було, Звідки така повороткість і жвавість у перетовщеного какори, під яким аж угинався могутній гнідий жеребець. Задавакуватий купець встигав обскочити свої вази, переглянути чи все на місці, чи все гаразд, прогарикував потрібні розпорядження, підганяв утомлених, надавав тху звичайним і знову опинявся на чолі походу весело вигуцюкував у сідлі, затягував гуляцьку пісеньку. Гей-гоп, гей-гоп, вип'ю чару, вип'ю дробру, гей-гоп, гей-гоп, теплу жону обійму. Виспівавши із себе, весь дух підскакував до воза із готовизною, велів насідити собі ківш меду, випивав смачно, гамкав, гмикав, аж не би вітер пролітав, по листю, вихлестував ще кілька ковшів, поспішав наперед, роздаючи по дорозі турляння і нагінку всім, хто траплявся, і всі мали мовчки зносити, як корені витребеньки, бо питво чинило його нору геть нестерпним. Сивок і лучук топтали слід позаду валки. Були піші, навози Присідати кокорне вилів, щоб не томити коней, хіба що десь там згори коней же для хлопців не дав, хоч і мав кілька запасних, та хлопці і не домагалися Звикли ходити пішом, і ще знали добре, що жоден кінний не може змагатися з ними в пущах, де почувалися найліпше Випало так, що верталися в ліси, де колись, мабуть, народилися, де виростали, звідки потім утікали в шуканні ліпшого, але завжди пам'ятали зелену тишу свого дитинства, де мало людей, а отже колотнечі і страхів. У Какори був свій намір, але випадало так, що купець сам того невідаєч робив добре діло для хлопців, і от вони пленталися позаду довгої низки вазів, сперед них струкатіли колеса, репіла зброя, виспівла своє «Гей-гоп-какора», і вони нічого того не чули, глиблювалися в зелену тишу пралісу, перестрілювалися поглядом, в яких усе казалося і без слів. Вже давно скінчилися накочені і натоптані дороги, вже не стало людських стежок, вже і путливі звіринні тропи порозкакувалися, то праворуч, то ліворуч, а то й геть погубилися дев'ять А Какора гнав і гнав свою валку, наладовану заморськими товарами, глибше і глибше безмежжя пущі, так ніби залежало йому тепер не на отриманні зиску завдалу міньбу з довірлими Древлянами, а на самому лише просуванню далі й далі незвідане, не топтане, не торкане. Вів своїх людей на мання, чи знав, чи не знав, куди, ніхто його питати не смів. Потомлено переступали на коні, повільніше й повільніше вириплювали важкі повози, куняли вершники, а то раптом перебігав. Повальці, ніби корч перелякав, всі скидалися, хапалися за зброю, та згодом знову падали в кволість і сонність. Часто траплялися на путі лісові річки. Ліниві закрути брунатних, мов старе коріння вод, діли вже й геть знесилюючи. Люди стріпувалися лише для того, щоб умить дійти мовчазної згоди про зупинку і довший спочинок. Коні, мови, віддаючи про безвільність своїх господарів, сунулися до води й жадібно пили, навіть не розгнуздані, кокора трохи спантеличено поглядав на річку, не наважуючи заганяти свого до води. І поки він момротів, що жеребець теж пив сідячи бронатну воду крізь столеві водила. Після перепочинку Какора велів шукати броди. Роз'їздилися в боки, обережно пробували, де мілко, іноді натрапляли на нові зверні тропи, далі просувалися ними. Потім раз сталося так, що після дводенного кружляння по пущі вони опинилися на березі тої самої річки, навіть коло того самого броду, через який переходили. Але Какора не знітився, тільки вихилив в шмеду і ще голосніше заспівав «Гей, гоп, гей, гоп! Теплу жону обійму!» «Давай утікати!» – сказав Лучук Сибуоку. «Давно вже сверблять мені ноги дати драла від цього кендюха!» Думав про це ще з Києва. Тихо мовив сивок. То якраз отут і дременемо, Нам опущє роздолля, А тепер не хочу. То чому ж? Кортить мені довідатися, Куди він править. Та нікуди. Опилий же. Нічого не бачить. Все він бачить. Тільки дає з себе такого петуха та співака. Куди ж він може добратися? Хіба що до трясовини? А побачимо. Ой, набридло мені отак тюпачити, зітхнув Лучук. Поліз би на дерево та спав там три дні три ночі. Нічого так не люби мені, як спати на дереві. Потерпи, заспокоїв його товариш, мені теж набридло. Так ти завше зможемо. А от знайти? Та що ж тут знайдеш? Не знаю, аби ж я знав. Однак нам з тобою кудись йти, на місці не всидимо. Лучук посопів-посопів і мовчки підкинув на спині лука. У всьому корився своєму товаришеві, хоч потай і вважав себе заметикуватішого, та хай, ще пригодиться його кмітливість. А сивоком заволоділа дивна затятість. Так колись, Хотілося йому дістатися серця пущі, дістатися до найнижчого низу, де мало кінчатися її невпинне, приголомшливе западання. А коли потім випадком пинився там у царстві лісових володарів Турів, то виніс звідти свавільне відчуття молодечих буйнощів, як у того молодого Рудя. А згодом те відчуття перегнітувалися іншим, відчув свою малість і незміцнілість, постарівши дику закостенілу силу бутення, що за іграшки здолав Рудя навіть після поранення. Какора чомусь нагадував сивоку старого тура. Щоб зміритися з ним силою, вимагалася не сама зухвалість, а ще й розум. Поки ж купець знав більше за всіх, поки переважав усіх своїм знанням, годі було й думати змагатися з ним, утекти це найлегше. Але спробувати дійти, куди прагне Какора, видавалося Сивовку загадково вабливим і бентежним. А коли купець справді задурив собі голову медом і кружляє в пущах з дурного жиру. І надівалка вив'юнювалася на велику галяву, накриту таким густим сонцем, що дзвеніло в голові від паморочення. Старі сиві птахи, злякані з гуком походу, важко злітали понад галяву, і їхній повільний крик наганяв тугу за вільним простором. Але купець гнівливо бив у боки свого жеребця, гнав його між дерева і валка теж затягувалася туди довгим предовгим полозом, і розполоханий крик старих сивих птахів долинав до неї мов з того світу. Хоча стояла нестерпна спека, земля під ногами ставала дедалі вологішою, вже вода виступала в кінському сліду, а потім і в людськім, ліс – постережно навіть для недосвідченого ока, миршавів більше і більше, так ніби дажбог полишив його своєї опіки, і дерева хиріли без дажбогової душі, і маліли безупинно, росли покрилено і покорчено, і йшли в розтіч, пускаючи поміж себе переплутані кущі, високу жирну траву, пухке купиння, всі видимі, Просліди близьких грузовиск і трясовин. Какора перший до спів до початку лісового багна, гнідий гребець, схарапуджено позадкував од підступно двигтючого подолу, чийсь небачний кінь вскочив передніми ногами в зелену трясовину, рванувся назад, вибризкуючи на неторкану зелень чвирки чорного багна, зляканий. Лемент прокотився вздовж валки, але купець не дав часу на розохочування. Безжурно махнув рукою і погнав свого жеребця понад краєм болота, беручи в обхід. Обходили болота кілька день, але не було йому ні кінця, ні краю. Подекуди траплялися посеред трясовин згорбки порослі деревами. До них навіть можна було доскочити на конях але далі з горбки губилися, багна знов тяглися рівно-єдноманітно, кінні верталися назад, мовчки ставали на свої місця, трюхикали далі. Какор не те, що впав у відчайність від безнадійного обтарання об край трясовин, а ще повеселішав, гучніше виспівав своє гей-гоп, Молодо викручувався в сідлі, мов то був неважкотілий чоловік, що ось ось буде розчавлений власним тягарем, а молодий безжурний гультяй. Байдужість і вдавна сонність у погляді, не завадили купцею помітити зневіру в людях. Він час часу підкликав до себе рудого Джурила, що мався бути його першим помічником кидав йому кілька слів, той вертався назад, підганяв то одного, то другого, неодмінно доскакував і до хлопців, направнених на грудьми свого високого коня, мов і мірятися, потоптами кричав, «Не відставати з дохляки!» Сивок погрозливо підіймав свою ламаку, вдавав, що простягає руку до коневої уздечки, і джурило з прокльонами відстрибував, От зненавиджених отроків. Уночі палили великі багаття, Щоб одігнати холодну імлу, Щоб виклобочувалося з приблизьких боліт, Спали тяжко і болісно, Прокидалися в досвіда з буркотінням і клядьбою, Сам лиш Какора, Наче серце перепустивши ковшик меду, Незмердовано затягав свою безконечну пісеньку і гнав валку далі. Лучук не горнувся до багать. Намовив і сивока спати з ним разом, вигідно влаштовуючись високо в гіллі. Залазили на дерево, всяк так підвечерівши, наровили вибрати дерево і видобитися на нього непомітно і вже там розкошували свої недосяжності і безпеці. Спати могли скільки завгодно, бо навіть проспавши досвітню колотнечу, наздоганяли потім валку, йдучи її слідами. Отак одної ночі, гніздившись між пружинностих гіллям вистою розкоханий вшир на вільній волі вільхи, Хлопці вже стали засинати, як зненацька обидва стрепенулися, відчувши чиєсь наближення до їхнього дерева. Сивоок доторкнувся самим пальцем до Лучукової долоні, закликаючи того до тиші. Лучук відповів доторком порозуміння. Вони зачаїлися, стали наслухати. Чути було, що до Вільхи під'їхало троє. Ступали м'яко й обережно, але від вичуленого слуху малих лісовників не міг ніхто утаїтися. Чули, навіть, як притулився один з прихідців спиною до стовбура вільхи і шорстко тернувся об дерево, мабуть, вибираючи зручніше положення, два інші стояли осторонь, тим самим, видно, віддаючи перевагу третьому. Мабуть, саме він і заговорив. А ті мовчали, тільки слухали, бо не подавали ні духу, ні мови, і хлопцям чутно було тільки голос третього. Як тільки поснуть усі той гайда, сказав той голосом аж надто характерним, неначе наче перепльовуючи слова через губу в своїй непомірній знавазі до співбесідників і до всього, що поза ним досить уже набридло, зажене він нас у самі багна. Сам не віде, чого прагне. Нема мого трепцю більше, а вам той геть. Коней усіх займемо, щоб гнатися за нами, вже нема в чим. Жеребець вельми призвичайний до свого пана. Його треба потяти. Двох з дохляків, що підчепив він їх у Києві, знайти я з ними сам. Їх заставляти не можна. Дуже метиковані та гостроокі наведуть на наш слід. А тоді вони ще не вірили, що то був джурилів голос, бо ніяк не в'язалося, що перший купців-поплічник замишляв таку тяжку зраду. Та коли він згадав про них, то всі сумніви пропали. Джурило. Не злякалися його погрози, бо сховані були усього світу тож лежали і далі принишклі, і притайно слухалися неголосне бурмотіння внизу. «А чи втрапимо?» – поспитав один із мовників. «По слідах підемо», – коротко кинув Джорило. «Десь уже сліди зітерлися на сухому», – докинув розважливо третій. «Багато днів поминуло. Коней пустимо, вони виведуть із пущі», – перебив його Джорило. Коняка завжди повернутися зуміє, аби не заважав їй. А коли знов завів своїй один із замовників? Та Джурило, видно, не мав охоти на розбалакування. Внизу що дзеньково почувся глухий удар, моби бухнули когось межі плечі. Джурило стишино засміявся, гамуючи нетерплячу злість. Сказав майже спокійно «Годі!» «Скажіть своїм хай удаїв сплячих, а як стануть примиркати вогнище, так і гайда. Коней тут не заставляти, тобі гнідого. Ти поможеш мені знайти здохляків. З собою брати саме золото, срібло та трохи готовизни. По дорозі полюємо щось. Розскочилися». Причайне ступання в темну болотину імлу – і нічого так би ніби і не чули хлопці, і не відали. Трохи полежали, стримуючи віддих, потім лучук прошепотів. Що діяти? Скажемо Какорі, а як він сам або з двома трьома лишився? поспитав сивок. А всі у джуриливій жмені, побід всіх і нас з тобою. То що радиш? Я не знаю ще, вимовив сивок і довго лежав, думаючи, а Лучук йому не заважав, бо виявилося, що нічого путнього не міє порадити. Все ж не втерпів, захотілося показати, що має перевагу у меткості розуму, над млявим себе оком, погодя знову поворухнувся, штовхнув ліктем товариша під бік. А що, коли піти за ними на зирці, як вони стануть на ночівлю, зайняти їхніх коней і що – Ну, і вернутися до купця з кіньми, а ті пішо не наздожинуть, та й побояться, не знаю. Зробимо, загорівся Лучук, хай джурило покрутиться. А як постигнеш за ними? Квапитимуться аж утікати. Як? Ну? Лучук задумався, але швидко зметикував. А ми підемо попереду, от зараз і вирушимо. Поки вони тут зберуться, поки гайнуть, ми вже будемо онде. Коли і пережинуть нас, то до нічної їхньої ми будемо вже знов коло них. Ну? Стривай, сказав сивок, дай подумати не відаю, як з кіньми. Займемо та й уже. А як ти їх займеш? Чи вони підуть? Чому не пішли? Пов'яжемо їх у два. Та й гайда? Не підуть коні, затявся Сивоок. Чому б мали не йти коли підігнати? Ти пробував вести одразу кільканадцять роконей у одній вервеці? То й що, як ні? А те, що розсмикують вони тебе один туди, а другий туди, а третій упреться на місце, четвертий стане іржати, а ті почнуть кусатися. Саме час, щоб джурило із своїми наспів, та й «Ой ти!» – злякано зіскнув Лочук. Що ж діяти? А ще, якби хочу тікати назад, куди коні охоче йдуть, вибиратися з пущі на волю, де бріж ти їх не повжнеш ніякою силою, – добивав його надію сивок. Лихо-лихо мало не плакав Лучук, то давай хоч самі втікати, а тепер і геть пізно. Аби тоді, як ти спершу радив? Та нічого, а тепер не гаразд. Перше, що далеко вже забралися. А друге, знаємо підступ джурилів, не можемо так полишити, бо хто ж таке зробив? Я не відаю, що можна. Вельми добру річ ти нараяв, сказав підбадьорливо Свок, А Лалучук глибше западав у зневіру. «Де там?» Проскімлив він «Нічого не вийде Вирушимо відразу, як ти казав Незважаючи на його відчай Запропонував Сивоок Нащо? Побачимо? Так і хочеш зайняти коней? Не знаю Побіжимо, а там воно покаже Обережно злізли з дерева Скрадливо обігнули становище Понад краю багновища дух помчали назад Слідами своїх багатоденних мандрів Відразу зіпріли, хоч і порозхристували корзна і сорочки У темряві часто перечіпалися то через коріння, то просто через гілячку Наповзаючи з болі тварька вологість, з розгону забивала їм віддих Сивок міцніший тілом, широкогрудіший, бів все ж таки легко а лучук більше навикли лазити по деревах, гаряч коногу, дріботів за своїм товаришем, відчайдушно вихекував хе-хе, хе-хе. Коли минув перший переляк, а позаду вже ні вогню, ні гуку від табору і довкола сама темрява, та ліс та поблизькі багновища із липкими виперами. Хлопці збавили бігу і далі потрюхикали спокійніше. Лучук, ще й не віддихавшись як слід, спробував перемовлятися з сивоком. бо дуже кортіло знати, як же той повернув його задумку, щоб сподіватися чинити, коли допадуть його дружили втікачі. Не здоженуть нас, а тоді», – хекав він е, із-за сивоокої спини – «Не нас доженуть! Почуємо їх!» – спокійно відмовив той. «А почуємо то що?» – «То заліземо на дерево!» – «І що?» – «Зустрінемо їх!» Сивок був такий спокійний, що Лучук аж спробував забігти наперед та зазирнути йому в обличчя. Але ж темрява, хоч в окострель. «Як же ми їх зустрінемо?» – «Не знаю». «Отаке!» – розчаровано вигукнув Лучук. «І я не знаю. То хто ж знає? Куди біжимо?» «Хочеш відпочити?» – спитав його Сивогок. «Та ні. Я хоч три дні можу бігти. А я такий, що трохи б перепочив», – сказав дужчий, жаліючи свого кволого товариша. Лучук промовчав, попаявшись заперечувати, але і не захочуючись до зупинки – Сивок звернув трохи в бік, пристанув коло темного дерева, обіперся об його жорсткий стовбур спиною, вхопив, набігаючи Лучука, взяв його в обійми, мав малу дитину. «Та я», – ворохобився Лучук, а сам не міг ухопити повітря груди, стояли недовго, хоч ноги їм підгиналися від утомливого бігу, хоч струменів по всьому тілу пекучий під, Хоч так не хотілося втрачати підпору за спиною і знову мчати, давлячись їдучими болитяними випарами, але йшлося не про втому і не про піту, йшлося про справи важливі, пори з якими ніщо не мало більшої ваги. «Треба бігти», – сказав Севок, – «і якомога швидше, щоб не наспіли вони нас у темнощах». «А чи не однаково?» – не зрозуміє його наміру Лучук. «Якщо буде досвідок, то ти можеш їх стрілами половину поцілити, а в темнощах тільки що? Посвістиш йому слід? Я такий, що й серед ночі поцілю!» – похвалився Лучук, якому хотілося бодай хвильку ще посидіти коло дерева. «Не можемо ризкувати», – розважливо мовив «Цивок, їх багато. А може ні? Багато, знаю. Що ж, коли нас доженуть ще перед досвідком? Перепустимо і підемо вслід. Десь їх спостигнемо». Вони побігли далі. Знову рвонули чим дуж, але швидко похляли і гуцикали під тюбцем, щоправда, тепер мовчки». Іноді Сивок трохи збивався сліду, збочував то десно, то ошую, але Лучук одразу наставляв його на правильний путь, бо вичував дорогу самими підошуми ніг, не треба було йому і дивитися. Такої довгої ночі, мабуть, ще не мав жоден з них у своєму житті. Бігли в чорноту, заглиблювалися в таку безпросвітність, ніби Заривалися болотяні нетрі. Пітьма ще посилювалася від тиші. Ні тобі пошуму листя, Ні крику нічного птаха, Саме лише чалапкання м'яких постолів Потверді лісові землі Та свистюче дихання. Червоні кола, Веснаги розкручувалися у них перед очима дедалі швидше, дедалі навальніше, дедалі шаленіше. Виникали стемряві і пітьмущі зали. Червона чорнота і чорна червоність. А на їх місце наповзали в жахи, покручені духи ночі, ліщин розпаслені видива, ніч – Виплюджувала страховиська в пущах і багнах, вони пхалися звідусюди нахабно і зловісно, то кидалися під ноги камінно твердим коренем дуба, то хлюскали по обличчю гінкою гілкою, то лякали доторками огидно-слизького. І чим далі бігли хлопці, тим менше знали вони, задля чого біжать. Чи то заради якогось діла, чи просто з дуру, а чи від свавільного ляку, від якого текти, годі думати, їх врятував світанок. Хтось кинув у гору трохи блідості, в мідь зникли розпанахано чорні душі лісу, над лісом окреслилася смужка неба, і сам ліс відразу, мовби би, розступився, став просторіший, лункіший, і поблизькі багна відсунулися кудись подалі, і земля під ногами потвердила. «А цить?» – спинився зненацька Лучук, і трохи постоювши, відхекуючись, упав на коліна і притулив вухо до землі. «Чутно?» – спитав Сибовок, сильно намагаючись вдати спокій. «Що чути?» «Тупочуть коні», – сказав Лучук. «Той гаразд». «Боже, свороже, поможи кони зайняти!» Забурмотів квапливо Лучук. «Коні що? Джурила треба звести світу!» «То в самій клопіт» Лучук погладив свого лука. «То гайда вибирати дерево!» – запропонував Севок. «Сам виберу!» Севок змовчав, бо тепер паном становище був Лучук. «Чи мені разом з тобою...» А чи на інше дерево? – поспитав Лучика майже слухняно. – Як хочеш, а втім, ліпше нам триматися купи, веселіше. Чого-чого, а веселощів тут було найменше, але обидва спробували сміхнутися. У холодному світлі досвідку обличчя їхні були сірі, аж сині, довгі, виснажливі гони по нічному лісі якось згорнули з їхніх посвяти і з лиць набуту у колотнечій світу дорослість, і тепер на виступила їхня питома дитинність, безпомічна і неприхищена. Вони вибрали високого гілястого дуба, під яким, здається, мав би проводити свою збунтовану валку Джорило. Без відомої охоти і поквапу подерлися вгору, довго шукали собі вигідний гілок, Ще довше вмощувалися так, що мало, і не пропустили слушної миті, бо втікачі вивернулися за дерев зовсім несподівано і гнали наперед так швидко, що Лучук ледве встиг накласти стрілу на лук і натягти тятиву, Але стрели в Джуріла вже не навстріч, як то гадав зробити, а майже на гінці. Чатева тихо бренькнула, і чорна стріла хижо шугнула вниз, щоб разом покінчити з Рудим. Джоріл їхав швидше, але стріла летіла ще швидше, вона мала дістати його відразу, і він відразу мав повалитися знак або впасти на гриву коневі, або сунутися на бік. Та стріла вже, певно, попала Рудого, і він так само згуцикував на своєму Віддалюючись від дуба і від самої смерті, він, мов би, і не їхав, а відпливав. Отсовувався начутно-безгомінно. Кінські копита били об землю глухо-м'яко, наче обмотані мохом. Все діялися ніби лиховісному сні. Ніч хижих прав не хотіла кінчатися. Вона – продовжувалося отим джуриливим існуванням, хоч мав би він уже бути мертвим, але не було часу дивуватися. Лучук мершій пустив нову стрілу, яку наготував для когось іншого, знову на рудого, але і отою не сталося нічого, хіба що джурило озирнувся і гукнув щось до своїх, що може було винескувати, що обидві стріли посіли в нього, але не дошкулили. Сивок, ми зрозуміли, на рудому заморський панцир. «Бий решту!» – прошепотів він до Лучука. «Рудого не візьмеш!» Лучук ударив одного, другого, третій з Харапуджина рвонув свокання в хащі. Ще кілька наштовхнулися на тих передніх, що валилися скони. Лучук скористався з нагоди, щоб поцілити ще двох. Джерило замість... Кидатися на порятунок своїм врізав по долі від страшного місця, у цілі пішли в врозтіч по лісу. Тоді сивок, попри загрозу, зіткнення, за звірілими одостраху змовниками, просто упав з дерева, саме юрмісько коней і побитив, хопив одного коня за уздечку, висмикнув його з колотнечі, скочив йому на спину. Кинувся ловити інших коней, не дослухаючись ні до стогонів конаючих, ні до топотіння втікачів. Йому вдалося впіймати ще двоє коней, але й то було добре, якщо взяти до уваги їхню несподівану невдачу з Джурилом. Хто ж то знав, що він прикриє своє черево, бурмотів лочук, неміло сідаючись на найнижчого коника, бо то високого боявся і приступити. А без натя, то я облучав його потилицю, або в вухо. Темно ж, спробував припинити його похвальбу Сивоок. А мені однаково, бачу і крізь найтемнішу ніч. Їдьмо вже, гаразд хоч так вийшло, аби лиш Джурило не надумався пуститися за нами на вздогін. Посвердлю стрілами всіх до одного, похвалився Солочук. Та вірю. «Ти мене такий гарний брат, що без тебе і не знаю, як би був». «Отожбо», – гордо мовив Лучук, – «ти тільки не жени коня, а то в мене вже все перевертається». Коні потрюхикали нога за ногою, та Лучукові однаково від незвички і неміння було тяжко. Він галився то на один бік, то на другий, його підкидало, сувало, не встигав він, випрямитися, а вже знову опинявся небезпечній похиленості, бо вже весь змокрілий від зусиль, дріжали йому ноги руки, і все тіло дріжало від вичерпаності і знесилення. Однак попросити товариша, щоб той зупинився для перепочинку, Лучук соромився, бо й чого? Самі бігли через увесь ліс майже не зупиняючись, а тепер уже на конях, та якщо вже по щирості, то лучок ладен був усю решту життя бігати пішки по всій землі, аби лиш не сідати на оцю округлу істоту, що на ній ні втриматися, ні заспокоїтися, ні спочити. Що то вже за їзда, коли ти й думаєш, як не впасти, як не вхопити сторчака через голову, або не гепнутися набік, куди тебе хилить незборима бісівська сила». Та втім, зворотний шлях, хоч і увесь муками для лучика, видався набагато коротшим, ніж уночі. Сивок, попри свою молодість, мав не одну і не дві нагоди переконатися, що до щастя і добра шлях завжди придовгий, а до лиха – раз ступнути. Вони, пітрюхикали до копецького обозу на час, коли сонце ще тільки зводилося десь за пущою. Різануло їх Покинутість обозовища, самотність повозів, полишених запрягу, повсюдний безлад і пошматаність. Багато вазів мали виразні сліди пограбування, решта, хоч і не торкані, виглядали сумно і безпорадно. Ніде нікого, певно, ті, хто зберіг вірність в какорі, теж змандрували звідси разом із своїм обпилим важкочілим хазяїном, сподіваючись прибитися до людських поселень і роздобути всяких таких конячок для порятунку незлічених добр, що гибили тепер оце на краю Грозовіська. Сивок, що задів на коні Алучук, радіючи, що муки його скінчилися, Мерші скотився на землю, переступив зболеними Залубенілими ногами туди сюди, наблизився до одного з головних повозів, навіщо з прикритого дорогою Паволокою, там, ніби хтось тут сподівався на добрий торг і заманяв покупців. Розминаючись, поволі пізнаючи блаженство ходити по землі власними ногами, Лучук з я зачепив двома пальцями край Паволоки. Певно, бажаючи показати товаришеві заморське диво, о тих тканих золотом крилатих звірів, розкиданих по тканині, оті незвичайні квіти і листя, яких годі було шукати в найвіддаленіших їхніх пущах, але сталося несподіване страшне. Павлока, що покритий, був весь віз. Від самого тільки доторку лучукових пальців ронулися вгору, з під неї рвонуло по звірячому жахливим голосом, блиснуло широченним мечем, і лучук, перетятий накіс тихо похилився під колеса. Ти що? закричав сивок. Ще не добравши всього жаху події, ще не розпізнавши як слід какори, і рвонув коня просто на з'яву і вперіщив кінцями же очі своїм вивежним дубцем. Не дбав тепер про какору, не боявся його, навіть якщо той і знайшов би сил знову хопитися за меч, стрибнув з коня, кинувся до лучака. Той плавав у теплій своїй крові, бо вже далеко звідси там, звідки нема вороття, мертвий. «О, добрі боги й боги злі! Чому ви так чините? Чому забираєте найкраще, що маю?» А полишаєте невідь що. Він ще не вірив. Доторкнувся до товаришевого тіла, спробував перевернути лучука. Той був важкий, як камінь, мертвий. Сивок озирнувся довкола, мовби ждав, звідки з порятунку. Може, гадав, що з пущі виступлять віли або із Грозовиська підійдуть берегині і порятують товариша брата ніде нікого тільки на повозі, гнічуючи золотим тканом паволоку, придавлюючи крилатих звірів, мночи небачене листя гаптувань, лежав у непам'яті Кокора і коло його важкої руки лиховісно зблискував широкий меч з темніючими пасмогами лучукової крові на лезі. Сивок Знавісніло скочив на груди купцеві. Став рвати його до свідомості, кричав йому затуманене забуттям обличчя. «Що ти вдіяв? Що ти навкоїв? Ти, злодівго, вбивця, негіднику!» І так торса убив, какору в пожирних щоках, штурляв у груди. Аж тому повернулася свідомість. Він заворушився, мацнув рукою, шукаючи меча, спробував струснути себе Знавіснічого сивоока, а що це йому не вдалося, то погрозло махнув рукою з уявним мечем, якого ще й досі не відшукав, надувся для гнівного крику, але раптом зовсім приясніли йому кебеті, він ручко сів, побачив стятого лучука. Тепер уже виразно почув крики сивоока і якось ніби зняковіло пробурмотів, отрока патяв. Як же то? «Ти, поганцю, сволото, тварюко!» – залишувався коло нього сивок, підскакуючи то з одного, то з другого боку, вимірюючи йому не так болюче, як шкульні удари. «Що ти на кою? Що ти?» «Ну, бурмотів Какора, хіба чоловік хоче? Тобі сводить його рукою? Ну, та впокоїся, хлопче, ну, хіба ж я?» Сивок сів коло мертвого лучика і став плакати. Аж тепер перетворився на малого безсилого хлопчика з далекої темної ночі, самотнього хлопчика на тежому розмоклому шляху, залитого слізьми хлопчика в залитому слізьмі світі. Ну, ще не маючи снаги залізти з воза, бурмотів Какора, ну, чого ти, хіба чоловік, що, ну, вийшло так, а ти не плач. «Какора, тебе ніколи не...» «Ти ще не знаєш, Какори!» «За добро, Какора, тільки добро!» «Ну, та ну ж, бо гей, гоп!» Він таки позбирав усіх своїх джмелів у жменю і відкинув їх геть одвуха. Легко скочив на землю, перш за все підкликав коней, що чіпали неподалік траву, байдужі до людської крові, якої набачилися в купецькій службі чимало». Прив'язав їх потім, обійнявся вока, за плечі трохи постояв, мовчки сказав, поховаймо його, а самим треба подаватися звідси, бо джурило, не знаєш ти його, думав я, що то він вернувся, аби ж віддав». Вони поховали лучука під гарною дуплистою березою, а ніж дикі бджоли джоли наносять в меду, і малому вортникові буде солодко і на тім світі, «Від золотистого гуду». Потім Какора став вибирати сповіз те, що вважав найкоштовнішим, і зносити на передній віз, і наклав так багато, що довелося припрягати ще третю коняку, бо двоє не тягли. Сивок хотів був вилегити купця з хотів сказати, що треба виконати все вибиратися звідси самим цілими, але така байдужість опанувала ним, що змовчав і похмуро потюпачив слідом за возом, поріз яким з віжками в руках ішов знову розвеселілий Какора. Сивоку не було вороття. Мав триматися свого, може, найзапеклішого ворога, такого, як і той незнаний убивця діда родима або підступний медовар Ситник безглуздо ненавидіти чоловіка й бути йому товаришем поті, але, що мав подіяти малий сивовок, заблуканий серед страхів і чудес великої землі, на якій не було йому ніде прихистку. Багни скінчилися ще до дня, обступив їх звідусіль темний праліс, в який лячно було вганятися, але Какора ніби аж зрадів, вступивши, під звислі шатра віковічної пущі. Знову заспівав свої дурнуватої пісеньки, а Сивооку було все на світі байдуже. Не знав він ані страху, ані вагань. Заревеніло переступав слідом за повозом, мовчки відстручав руку Какорину, що підсовувала йому їжу. Ночами не спав, навіть налягав, а сидів коло вогнища, і все в ньому здригалося від тамованого, невитримного плачу. Душила його ночами дика хіть убити Какору, але знав, що ніколи не зможе подолати відстань, яка ділила його від розіспаного купця. Їх розокремлювало не тільки багаття. Пролягали між ними незримо неперехідна межа, по один вік якої була тупа, байдужа жорстокість, а по-друге другий вразливо чиста хлоп'ячість, для якої світ був, мов розмальований, храм, а люди в ньому виділися рівними богам і найбільшим чудом землі. Але занадто багато траплялися серед чудес такої твані, як ситник, убивці діда родима. Джурило, Какора, і чи багато ще спіткає таких сивок. Ніколи не міг простити Какорі того, що вчинив, не подарував жодного пробачливого погляду купцеві навіть тоді, коли той нарешті пробився крізь пралість і на березі таємного тихого озера перед ними відкрився небачений, Деревлянський город Перша думка Сивока була не про купця і не про себе Подумав він, як би оце зрадів Лучук Як підстрибнув би він від перечуття нових див Що відкривається за високими валами схованого від цілого світу городка Ну, зраділо рвів Какора. Ага, доскочив, отак от Город поставав перед ними, мов дарунок, за тяжкі мандри, за смерті і страхи в пущах. Город, вихитрений з дерева такого стемнілого і важкого, неначе наче лічилися йому на тисячу літ. Мав город незвичний кшталт великого трикутника. Одним боком майже входив у озеро, а може вибрідав з нього –